Ötödik fejezet Gedeon nukleális kardja 1945-ben egy Tel aviv moziban ülve, Rafi Eitan az atomkorszak születését figyelte Hiroshima felett. Miközben körülötte fiatal katonák fütyültek és éjjeneztek a japánváros pusztulását bemutató híradó alatt két gondolat gyötörte. Lesz-e Izraelnek valaha is atomfegyvere? Mi van, ha az ellenségei előbb jutnak hozzá? Az évek során sokszor eszébe jutott ugyanez a kérdés. Ha Egyiptomnak lett volna atombombája, megnyerte volna a szóezi háborút. Nem lett volna hatnapos háború, vagy Yom Kippur. Izrael már rég atomsivatag lenne. Viszont ha lenne atomfegyvere, nem lehetne őt legyőzni. Akkoriban, amikor egy elhárító tiszt feladat terroristák meggyilkolása volt, ilyen stratégiai kérdések akadémikusak voltak, és a választ másoknak kellett megadniuk. Amikor a lékám élére került, Rafi Eytán komolyan foglalkoztatta a dolog. Csupán egy kérdés lebegett a szemei előtt. Hozzá tudja segíteni Izraelt ahhoz, hogy nukuláris védő pajzsot vonjon maga köré? Az éjszakába nyúló olvasások alatt, miközben marok számra szedte a vitaminokat, rádöbbent, hogy a politikusok és tudósok mennyire eltérő véleményebb vannak az atomfelhasználását illetően. Az akták között ingerült hangnemű parlamenti viták jegyzőkönyveibe látott bele, tudósok keserű hangvételő monológiait betűzte. Az iratokból kiderült, hogy ezeket a vitákat minden esetben ben Gurion miniszterelnök közbelépése szakította félbe. A bajok 1956-ban kezdődtek, amikor Franciaország egy 24 megavattos reaktort küldött Izraelnek. Bengorion kijelentette, hogy telepet akar létesíteni, hogy a sivatagot paradicsommá változtassák, több millió köbméter tengervíz sótartalmának lepárlásával. A kijelentés után az Izraeli Atomenergiai Bizottság hét tagja közül hat szinte azonnal benyújtotta lemondását, tiltakozásul, mert szerintük ez a meggondolatlan politikai kaland az egész világot Izrael ellen fordítaná. Az ország vezető katonai stratégiái a tudósok mellé álltak. Igál Állon, a függetlenségi háború egyik hőse, nyíltan elítélte a nukleáris fegyverkezést. Yishak Rabin hasonló hasonlóképpen nyilatkozott. Még Ariásáron is ellene volt. Nekünk van a legjobb hagyományos hadseregünk, mondta. Minden véleményt figyelmen kívül hagyva, Bengurion kiadta a parancsot, hogy a reaktort szállítsák a Negebb Sivatagba, Dimonába. A város valaha egy megálló volt csupán a Kairó és Jeruzsálem közti karavánúton, ám azóta szinte megállt felette az idő. Talán néhány térképen szerepelt is kis kísérőre a Sivatagban mostantól kezdve egyetlen térképkészítőnek sem engedtetik meg, hogy megjelölje azt a helyet, ahol Izrael első tétuva lépéseit teszi az atomkor felé. Dimona ezüst kupolája kiemelkedik a sivatak homokjából. Dimona, Héber nevén, Kiria Lemehekar Garini több mint 2500 tudóst és technikust foglalkoztat a világ legszugarubban őrzött létesítményében. A kerítések mentén folyamatosan ellenőrzik a homokot, betolakodók után kutatva. A pilóták tudják, hogy minden gépet lelőnek, amely öt mérföldes körzetben megközelíti az objektumot. Közel 30 méter mély gödröt ástak a reaktor számára, amelynek központi részét a részecske textil berendezések címkével ellátva szállították Franciaországból. A reaktor önmagában nem volt képes atomfegyver előállítására. Ehhez hasadóanyagra, urániumra vagy plutóniumra volt szükség. A fél tucat atomhatalom megállapodott abban, hogy egyik anyagból sem ad el soha egy gramnál többet a kívülállók számára. Addig, amíg meg nem érkezett az első szállítmány, Dimona nem volt egyéb kirakatnál. Három hónappal a reaktor beemelését követően egy atomkutatóintézet kezdte meg munkáját egy átalakított második világháborús reaktor beindításával, Pennsylvania állam nem túl kies Apolló nevű városkájában. A vállalat nevének rövidítése NUMEC volt, és hasonló anyagok, valamint reaktorok berendezéseinek kereskedelmével foglalkozott. igazgatóját dr. Salman szapírónak hívták. A lakám prominens amerikai zsidókat felsoroló listáján szerepelt szapíró neve is, mint az egyik fő adományozóé. Rafi Eitan tudta, megtalálta a megoldást, honnan szerezzen hasadóanyagot a dimónai reaktor számára. Elrendelte afíró és a numák személyzetének teljes átvilágítását. A feladatot egy Washingtoni kácsának továbbították. A képezet beindításával Rafi Eitan olyan ügybe keveredett, amely a Dimonai Sivatag forró homokjától a Fehér Ház hűvös folyosójáig vezetett. A Washingtoni kácsa által megküldött adatok között egy 1962. február 20-án kelt az Amerikai Atomenergiai Bizottság által küldött figyelmeztetés másolatai szerepelt, amelyben az állt, hogy ha a törvény által meghatározott biztonsági előírásokat nem tartják be, akkor az 1954-es atomenergiai törvény, valamint kémkedés gyanúja alapján eljárást kezdeményeznek ellenük. A fenyegetés alátámasztotta Rafi étan megérzését, hogy megtalálta az utat Amerika nukleáris iparához. A numekről kiderült, hogy nem csupán a biztonsági előírásokat kezelik hanyagul, hanem a könyvelést is. Ezek a hiányosságok fölöttébb kedvező célponttá tették a céget. Egy ortodox rabbi gyermekeként számára Szafirot kiemelkedő képességei messzire vitték. 28 éves korára kémiából doktorált a John Hopkins Egyetemen. A Westinhousi nukleáris kutató és fejlesztő csoport meghatározó tagja lett. Kapcsolatban álltak a haditengerészettel, szerződésük szerint tengeralattjárókhoz fejlesztettek atomreaktorokat. Szafiro anyagában adatokat találtak arról, hogy rokonai közt holokauszt áldozatok is voltak, és Szafiro a maga diszkrét módján több millió dollárt jutatott hajfa technion egyetemének tudományos ösztöndíjak formájában. 1957-ben Szafíro elhagyta Westinghouse-t és létrehozta a numeket. A cég 25 részvényessel büszkélkedhetett, mindannyian nyíltan vállalták szimpátiájukat Izraellel. Szafíró egy meglehetősen agresszív iparák közepében találta magát kis vállalatával, ám mégis szerencsésen megnyertek egy urándúsítási pályázatot. A gyártási folyamat alatt mindig volt némi veszteség is. Az képtelenség volt megállapítani, mekkora ez az anyagveszteség, illetve mikor következett be. Erre a felismerésre Rafi Aytan még nagyobb elánnal kapkodta vitaminjait. Továbbra is arról olvasott, hogy a zsidó állam atomfegyver birtoklási vágya miatt egyre fokozódik a feszültség Izrael és az Egyesült Államok között, és ben Gurion ebben a légkörben látogatott 1960-ban Washingtonba. A külügyminisztérium illetékeseivel folytatott tárgyalásokon nyíltan a szemébe mondták, hogy Izrael nukleáris ereje megbontaná a közel-keleti béke amúgy is labilis egyensúlyát. 1961. februárjában John F. Kennedy azt javasolta egy Bengorionnak írt levélben, hogy a Dimonai telepet a Nemzetközi Atomenergiaügyi Bizottság évente ellenőrizhesse. A levél nagy riadalmat okozott. Ben azonnal New Yorkba lepült, és a Waldorf asztóriában találkozott Kennedyvel. Az izraeli vezetőt aggasztotta az állandó amerikai nyomás, de Kennedy hajthatatlan volt. Az ellenőrzéseket lehetővé kell tenni. Ben Gurion belenyugodott a megváltoztathatatlanba, és igyekezett képet vágni a dologhoz. Úgy tért vissza hazájába, hogy Izraelnek nem tesz jut egy katolikus politikus jelenléte a fehérházban. A miniszterelnök Abraham Feinberghez, az egyetlen megbízható emberhez fordult Washingtonban, aki cionistaként támogatta Izrael nukleáris törekvéseit. Bizonyos fokig a született New Yorki férfi volt a demokrata párt legjelentősebb zsidószármazású támogatás gyűjtője. Minden dollár azt a célt szolgálta, hogy a párt támogassa Izraelt a kongresszusban. Titokban további milliókat gyűjtött össze adományokból Dimona létrehozására. A pénzek a Tel Avivi Bank of Israel számlájára érkeztek. Bengurion azt kérte Feinbergtől, hogy szorongassa meg a fiút egy kicsit. Értesse meg vele az élet realitásait. Feinberg módszere a nyílt politikai nyomás volt, ami már a választási kampány alatt is rettenetesen dühítette Kenedit. Feinberg nyíltan közölte az elnökkel. Készek vagyunk fizetni az önszámláját, elnök úr, ha beleszólást enged közel-keleti politikájába. Kennedy megígérte, hogy minden alkalmat megad a betekintése. Erre Feinberg arra tett ígéretet, hogy a kampányt indít 500 ezer dollárnyi támogatás megszerzésére, de valószínűleg lesz még több is. Most is ugyanazt a direkt módszert alkalmazta. Ha Kennedy tovább a dimónai ellenőrzésekhez, a következő elnökválasztási kampányban nem számíthat a zsidók anyagi támogatására. Nem várt helyről jelentős segítség érkezett. Kennedy külüddminisztere Robert S. McNamara azt mondta az elnöknek, ő megérti az izraelieket, amiért annyira szeretnének atombombához jutni. Mindennek a vége az lett, hogy Kennedy ragaszkodott az ellenőrzésekhez, Izrael pedig kénytelen volt elfogadni. Az elnök két koncessziót ajánlott. A dimonába való belépésért cserébe az Egyesült Államok hajlandó Hawk típusú föld levegő rakétákat eladni Izraelnek, ami akkor a világ legmodernebb védelmi fegyverének számított. És az ellenőrzéseket már nem a Nemzetközi Atomenergiai Bizottságtól várta, hanem egy független amerikai csoportot jelöl ki erre a célra, akiknek látogatásukat hetekkel korábban jelezniük kell. A valódi központi terem fölé egy másikat építettek tökéletesnek látszó hamisítvány műszerekkel, ellenőrző panelekkel és olyan kijelzőkkel, amelyeken a negev sivatag paradicsommá változtatásának folyamatát követhették figyelemmel az árgus tekintetek. A Franciaországból és Norvégiából csempészet nehéz vizet rejtő tárlót biztonsági okokból gondosan elzárták az ellenőrök elől. A nehéz víz puszta mennyiségéből is következtetni lehetett volna arra, hogy az erőművet egész más feladatokra készítik elő. Amikor megérkeztek az amerikaiak, az izraeliek megkönnyebbülten vették tudomásul, hogy egyikük sem beszél héverül. Ez tovább csökkentette annak valószínűségét, hogy rájöhetnek Dimona valódi feladatára. Rafi Eitan számára az asztal terítve volt. A Numek erőműbe viszonylag könnyű volt megszervezni a bejutást. Izrael, washingtoni nagykövetsége engedélyt kért az Egyesült Államok Atomenergiai Bizottságától, hogy egy tudós csoport látogathasson a telepre, hogy helyben tanulmányozhassák az amerikai ellenőrök által Timónában megkövetelt nukleális hulladék újrahasznosítás gyakorlati megvalósulását. Az engedét megadták, noha az FBI ezzel párhuzamosan folytatta vizsgálatás szafíró ellen, mert úgy gondolták, hogy az izraelieknek kémkedik. Nem kémkedett sem akkor, sem pedig később. Rafi Eytán örült, hogy Szafiró igazi hazafi, egy hű cionista, aki mellesleg úgy gondolja, Izraelnek joga van megvédeni magát ellenségeivel szemben. Safiro nem csak otthonról volt eleve jómódú, és nem kizárólag az ügyes befektetésekből szerezte vagyonát, de a numek is nagy profitra tetszert. Jonathan Pollártól eltérően nem volt áruló szerette Amerikát, és hű maradt hazájához. Étán tudta, ha megkísérelni, beszervezni, az ellenkező hatást váltaná ki a tudósból. Az agyában lassan körvonalazódó tervből sáfírónak ki kellett maradnia. Azzal együtt némi kockázat elkerülhetetlen volt. Ahhoz, hogy többet meghutassanak a numekről, Rafi étán két lakám ügynököt küldött a pollóba. Avram Hermóni, volt az egyik, akinek diplomáciai fedőfoglalkozása tudományos tanácsadó volt a követsége, és Jeriham Kafkafia a másik, aki az USA-ban élő kácsa, és tudományos témákkal foglalkozó szabadúszó író volt. Végig vezették őket a létesítményen, de fényképezniük nem volt szabad. Szafíró megjegyzte, csak azért, mert tiltja a hatóság. Rafi éten elérkezetnek látta az időt, hogy Apollóval látogasson. Összeállított egy ellenörögből álló csoportot, nód köztük két dimónai tudós is, akik az atomhulladék újrahasznosításának a szakelmerei voltak. Egy másikat úgy mutattak be, mint a Tel Avivi Egyetem elektronikai tanszékének vezetőjét. Ilyen poszt nem létezett az egyetemen. Az illető a Lacan biztonsági tisztja volt, azzal a feladattal, hogy találja ki, hogyan lehetne hasadóanyagot kilopni a telepről. Harmony is a csoporttal tartott. Neki a korábbi látogatás során felfedezett sebezhető biztonsági pontokra kellett rámutatnia. Rafi Eitan saját neve alatt utazott, mint a miniszterelnök személyes tudományos tanácsadója. A delegáció látogatását a Tel Avivi amerikai nagykövetség engedélyezte, és kiadta a vízumokat. Eitan figyelmeztette a csoport tagjait, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy amerikai földre lépnek, számíthatnak az FBI figyelmére. Ám ő lepődött meg a legjobban, hogy amikor megérkeztek, szakértő szakértőszemei ennek semmi nyomát nem látták. Az izraeliek érkezése egybeesett szabfíró egy amerikai egyetementet körútjának sikeres befejezésével. Utazása során amerikai szimpatizáns tudósokat bíztatott, látogassanak el Izraelbe és segítsenek megoldani néhány technikai és tudományos problémát. Ő állja minden költségüket és kárpótolja őket az esetleges fizetés kiesés miatt. Rafi étán és tudós csoportja Apolló-béli tartózkodása meg lehetősen visszafogott volt. Egy motelban szálltak meg, és idejük nagy részét a Numek területén töltötték. Azt tanulmányozták, hogyan lehet dúsított urániumot nyerni gázhalmaz állapotú uránium hexafluoridból. Szafiro megérezte, hogy az Atomenergiai Bizottság előírásai megszegése miatt a numeknek minden nem számlázott dúsított uránium eladása után grammonként 10 dollár büntetést kellene fizetnie. Rafi Ethan ugyanolyan csöndben távozott kollégáival, mint ahogy érkeztek. A történet további részét FBI jelentésekből tudhatjuk meg. Egy hónappal az izraeliek hazatérte után a NUMEC partneri kapcsolatba lépett az izraeli kormánnyal, élelmiszerpasztorizálás és orvosi minták besugárzással történő fertőtlenítése területén. Egy másik FBI jelentés arról tett említést, hogy a konténerek oldalára ragasztott radioaktív jelzés miatt senki nem vállalta a kockázatot és vizsgálta meg a szállítmányokat, de nem is kapott utasítást erre vonatkozólag. Ennek oka az volt, hogy az izraelék Washingtoni nagykövetsége egyértelműen az illetékesek tudomására hozta, hogy bármilyen ellenőrzési kísérlet után azonnal diplomáciai védettség alá helyezik a szállítmányokat. Az amerikai külügyminisztérium haladéktalanul panaszt emelt az igazságügyi miniszternél és figyelmeztette az izraeléket az ügy komoly diplomáciai következményeire. Az FBI ügynökei pedig semmi más nem tehettek, mint tétlenül végignézték, amint az Idlewardi repülőtéren a szállítmányt az LLGP-nek rakodó terébe pakolják. John Haddon, a CIA Tel Aviv igazgatója a legnagyobb igyekezet mellett sem tudta bebizonyítani, hogy a konténerek végső állomása Dimona lett volna. Raffi Ayton látogatása után hat hónappal az FBI 9 szállítmányról szerzett tudomást. Mindig este felé érkezett meg, és hajnal előtt felszálltak vele. A Héber felirat hajfát jelölte meg célállomásként. Még mindig nem tehettek semmit. Egy FBI jelentés nagy politikai nyomásról beszél a részéről, amelyben arra figyelmeztették őket, nehogy diplomáciai botrányt okozzanak. A szállítmányok tíz hónap után hirtelen abba maradtak. Az FBI arra gondolt, hogy a dimónai reaktor számára elegendő hasadóanyaghoz jutottak. A vele folytatott beszélgetések alatt Szapíró tagadta, hogy Izraelt atombomba előállításához alkalmas hasadóanyaghoz segítette volna. Az adatok ellenőrzése során az FBI jelentős mennyiségű hiányt fedezett fel. Szapíró kitartotta szerinte leglogikusabb magyarázat mellett, hogy tudnélik, vagy elszivárgott a földbe, vagy elillant a levegőbe. A szóban forgó mennyiség mintegy ötven kiló volt. Safírot soha nem vádolták bűncselekmény elkövetésével. Azt már Rafi éten sem gondolta, hogy a Szovjetunió szétesését követően milyen egyszerűen lehet majd rádióaktív anyagokhoz jutni. Az 1994. augusztus 10-én a moszkvai Seremetyevó repülőtéren történtek, legalábbis ezt bizonyították. Azon a napon, 12.45-kor, Justiano Torres szürke öltönyében meglehetősen későn jelentkezett a lufhanza 3369-es számú Münchenben induló járatára. Erős testalkata ellenére izzadni látszott új, fekete, delszi bőröngye súlya alatt. Torres mosolyogva nyújtotta át a jegykezelő kisasszonynak első osztályú jegyét. Mosolyát rögzítette az a titokban elhelyezett kamera, amellyel minden lépését figyelték. Hónapok óta követték. Filmre rögzítették minden találkozását Igor Tasánka orosz atomkutatóval, a Lenin hegyen, hajón, a Moszkva folyón, a mafia által ellenőrzött éttermekben. Tasánka az utolsó találkozón átadta a bőröndöt és egy borítékot vett át cserébe, benne 5000 amerikai dollárral. Torres joggal hihette, hogy remek üzletet kötött. A táska hasadóanyagot tartalmazott. Castiano Torres a kolumbiai kábítószer mafia futára volt, aki most még veszélyesebb területre tévedt. A bőrönt, lezárt konténerekben 200 g plutonium-239-et tartalmazott. A fekete piaci értéke 50 millió dollár. Ez a mennyiség elegendő egy kisebb atomfegyver előállításához. Uri szegálynak a katonai elhárítás egykori vezetőjének az volt a rémálma, hogy a terroristák szabadon hozzájutnak Tel Aviv vagy más városok elpusztításához elegendő radioaktív anyaghoz. Az izraeli szolgálat régóta tisztában volt azzal, hogy a terroristák képesek atomfegyver előállítására. Egy amerikai egyetemista a 70-es években minden folyamatot pontosan leírt. Kiadványa nagy riadalmat keltett Mossad körökben. Itt életnapi hangulat uralkodott a szolgálat minden szintjén. A bomba akár darabokban is érkezhetett egy hajón, vagy becsempészhetik a határon, és összeszerelik Izraelben. A fegyvert működésbe hozhatják távirányítóval. A Mossad szakértői azonban a terroristák gondolkodásának alapos ismerete alapján arra a véleményre jutottak, hogy a 70-es években még a legelvetemültebb terrorista csoportok is meggondolnák az atomfegyver bevetését, mert politikai téren túl nagy árat kellene fizetni ők érte. Azok előtt a nemzetek előtt is lejáratnák magukat, akik pedig a háttérből támogatták őket. A Szovjetunió szétesése ismét nyugtalanságra adott okot. Senki nem tudta megjósolni, hogy az új politikai vonal milyen irányba fejlődik majd. A MOSZAD tudta, hogy szovjet szkádrakétákat már adtak el jó néhány közel-keleti arab országban. Szovjet mérnökök segítették Algériát is az atomreaktor megépítésében. Oroszország hatalmas vegyi és biológiai fegyverkészlettel rendelkezett, amely sok millió ember halálát képes okozni. Mi van, ha csak egy kis mennyiség is a terroristák kezére kerül? Egy kicsint tartá is elpusztítaná egész Telavivot. Ám a legnagyobb félelmet mégis Oroszországnak leáris készletei jelentették. Uri szagály tisztában volt azzal, hogy ezt a fenyegetést nem lehet figyelmen kívül hagyni. A mosad szakemberei megrajzolták jó néhány orosz tudós pszichológiai jellemrajzát. Volt, aki pénzért, volt, aki bonyolult ideológiai okok miatt hajlott volna áruba, bocsátani a rájuk bízott veszélyes anyagot. Szaptai Szavint két kácsát küldött Moszkvába azzal a kényes feladattal, hogy nézzenek körül az orosz tudós társadalomban. Egyikütt Lila volt. Beirutban született, zsidó család gyermekeként, de már a Jeruzsállami Héber Egyetemen szerzett diplomát fizikából és a Mossad tudományos szekciójában dolgozott. Ő is végignézte a filmet Torres és Tasanka találkozásairól. Lila és kollégája szorosan együttműködött a Mossaddal, Németországban és máshol is. A nyomok Kolumbiába vezettek onnan pedig a közelkeletre. Más ügynökök Kairóban, Damaszkozban és Bagdadban egyre találkozókat figyeltek meg. Egy új fejlemény is történt. Úgy tűnt bosznia lett az új csempész útvonal, amelyen keresztül a plutóniumot célállomására irakba juttatták. Ám mint mindig, ha a rezsimről volt szó, egy dolog volt tudni, és egészen más dolog volt be is bizonyítani. Ezért hagyták, hogy halálos podgyászával egy gyanútlan légi társaság utasa legyen Torres. Azt remélték, hogy elvezeti őket a felhasználókhoz. A német és az orosz szolgálat alaposan mélegelte a döntést, és a végső szót maguk a kormányok mondták ki. Úgy látták, a plutónium robbanásának kockázata minimális. Izrael nem betrészt a döntésben. Olyan helyzetekben, amikor valamely állam felelősséget vállalt, a moszad csendes társmanat. Amikor azon az augusztusi reggelen Lila végignézett a repülőtér halján, tudta az ő szerepeit véget ért. Egy Adler Fedő nevű moszad már a Müncheni Excelsior Hotelben várt, ahol Torres átadni készült a szállítmányt. Egy másik, Mort nevű ügynök a Müncheni repülőtéren várta a 3369-es járatot. A harmadik, Ibn, két sorral Torres mögött ült a repülőgépen. A másik oldalon Viktor Sidorenko orosz atomenergia ügyi miniszter helyettes. Az ő felelőssége volt többek között az orosz atomarzenáz megvédése. Oroszország körülbelül 130 tonna fegyvergyártásra alkalmas plutóniummal rendelkezik, amely 16 ezer atombombához elégséges úgy, hogy ezek kétszer nagyobbak a Hiroshima-ra ledobott bombáknál. Sidorenko számos nyugtalanító hírt kapott a radioaktív anyagok hanyag kezeléséről, illetve lopásokról azokban a kutatóközpontokban, intézményekben, ahol ezekkel dolgoztak. Néhány hónappal ezelőtt egy uráli atomerőműből egy munkás neylonszatyorban lopta ki az urániumot. Egy másik, minc közeli erőműből 5 kiló urániumot lopott el egy alkalmazott és tárolta saját házába. A lopásra csak akkor derült fény, amikor kilónként 20 üveg vodkáért áruba bocsátották a radioaktív urániumot. Sidorenko most azért igyekezett Németországba, hogy megnyugtassa a Helmut Kohl kancellárt, hogy többet ilyen incidens nem fordul elő. A németek ugyanis szankciókkal fenyegetőztek. 5 óra 45-kor a 3349-es járat pontosan leszállt München, Franz Josef Strauss repülőterén, és begurult a C-terminálon lévő állóhelyére. Sidorenko hagyta el elsőként a fedézetet. Beszállt a rávárakozó autóba, ami elvitte őt egy biztonságos helyre, ahol az a hír várta, hogy tásánkát letartóztatták Moszkvában. Tórez az érkezési csarnokba lépett. Az álig felfegyverzett német katonák látványa egy cseppet sem lepte meg. Az izraeli sportolók meggyilkolása óta Münchenben ez majdnem megszokott volt. Tórez telefonált az Excelsior Hotelbe és a 23-as szobát kérte. Ott egy Arratibel nevű spanyol fogadta a hívást, aki az útlevele szerint gyártulajdonos volt. Valójában azonban Plutónium eladással foglalkozott. Ő is felhívott valakit, akit Julio óként szólított meg. A hívásokat rögzítették a németek. Azt is nyomon követték, amint Torres leemeli a csomagját a futószalagról, és a zöld folyosó felé igyekszik. Ibn és Mart követték. Egyevet nem tehettek. Itt nem volt letartóztatási jogok. Wolfgang stöpp a német biztonságiak vezetője kilépett a szobájából. Ez volt a jel. Alig néhány pillanat múlva Torezt körülvették és elvezették. A bőröndöt elvették tőle és egy külön helyiségben helyezték el, ahol egy fehérköpenyes férfi várta, a számlálóval. A bombaszakértők egy hordozható, átvilágító berendezés segítségével megtudták, hogy a tégelyek nincsenek robbanó szerkezethez kapcsolva. A sugárzás mérő sem jelzett megemelkedett sugárszintet. Kinyitották a bőröndöt, és kiemelve a plutónium 239-et tartalmazó konténereket, egyenként átemelték azokat bombabiztos tárlókba, és egy odakint várakozó páncélozott teherautóhoz vitték. Innen Németország atomkutató intézeteibe került. Áráti letartóztatták a szállodába. Ám a következő kapcsolat Julio O. meglépett és a határon át Magyarországra szökött. A magyar rendőrség megígérte, hogy kerestetni fogja, de Münchenben nem reméltek semmit. Magyarország közismerten az orosz mafia nyugat-európai kapuja. A Mossad embere tájékoztatta Tel a történtekről. Szabtáj Szavit, a Mossad igazgatója az atomterrorizmus elleni újabb győzelemként értékelt az eseményeket, de nem voltak kétségei, hogy más bőröndök esetleg célba érnek. Néhány kilométerre Szavit dolgozó szobájától Rafi Étam szabad idejében tovább gyártja szobrait. Békében van a világgal. Már elfelejtette Pollardot és az Apollo programot is. Amikor megkérdezik, azt mondja, nem emlékszik se Pollárt, se Szafíró kereszt névre. A lakámot hivatalosan megszüntették. Rafi Étan azt állítja, hogy ma egészen más csinál, mint eddig életében. vannában egy kis hajózási vállalatot vezet, de egy mezőgazdasági üzletben is benne van. Azt állítja Fidel Castro a barátja, aminek az amerikaiak biztosan nem örülnek. Az Apollóban történt látogatása óta nem tette be a lábát az Egyesült Államokba. Azt mondja, nem vágyik oda, de inkább attól tart, kérdéseket tehetnek fel neki az Apollóban történtekkel kapcsolatban. Aztán 1997-ben Rafi Eitan neve ismét előtérbe került, amikor Washingtonban az FBI leleplezett egy mega álnéven működő Mossad kémet. Rafi megtudta, hogy az FBI a Pollard ügyet vizsgálja újra, és arra keres választ, vajon ez a mega a nevű férfi volt-e forrása számos Pollard által továbbított szupertitkus dokumentumnak. Pollardot újra kihallgatták a börtönben, és elismerte, sok anyaghoz nem juthatott hozzá saját biztonsági belépési engedélyével. Az FBI tudta, ezekhez naponta változó kódok ismerete szükséges. Jagúr mégis órák alatt megszerezte ezeket, és átadta Pollardnak. Meg a volt, akitől megtudta? Meg a volt az az izraeli kém, akit Washington oly régóta keres? Milyen közel állt Étenhöz? Ezek a kínos kérdések beárnyékolták a két ország viszonyát. Miután az FBI rájött, Rafi Éten mindvégig a háttérben állt, és ő mozgatta polládot, az egykori Mossad főnök tudta, ideje lejárt. Ezen túl a legnagyobb veszélyt életében a hegesztés közben szép pattanó jelentik majd. Ösztönösen megérezte, hogy meg a lebokása nem csupán számára jelent veszélyt. A CIA bármikor letartóztathatja, amikor Kubába vagy Kubából utazgat. Washingtonban kihallgatásnak vethetik alá, és akkor ki tudja, mi történik. A botrány hullámai az izraeli szolgálat felső vezetését is elérhetik. Ám megáról még neki sem volt tudomásuk. Nekik mindössze annyit árultak el, hogy a Clinton adminisztráció egy nagyon magas rangú alkalmazottjáról van szó. Arról, hogy Clinton még a Bush kormánytól örökölte, nem szólt a fáma. Egyedül az öreg Mossadróka tudta, mióta van meg a posztján. A Mossad elleni vizsgálat és a botrány elmaradását az FBI a washingtoni zsidó lobby befolyásának tudta be. 1997. február 16-án a Nemzetbiztonsági Hivatal egy magnószalagot adott át az FBI illetékeseinek. A késő éjszakai telefonbeszélgetést az izraeli nagykövetségről kezdeményezték. A vonal egyik végén Washingtonban egy Dove néven azonosított férfi, és a másikon annak főnöke Tel Avivban, akinek végig nem ejtették ki a nevét. Dauf tanácsot kért, fordulhat-e megához egy Warren Christopher, akkori külügyminiszter, által Jasser Arafathoz a PFS elnökéhez írt levelének a másolatáért. A levél Christopher biztosítékait tartalmazza az izraeli csapatok hebromból való kivonulását illetően. Dauf azt az utasítást kapta, hogy felejtsen el a levelet. Ez nem olyan dolog volt, amivel Megát ez a rövid beszélgetés volt az FBI első bizonyítéka meg a fontosságát illetően. A nevét soha nem hallották, még az izraeli nagykövetség 24 órás állandó megfigyelése alatt sem. Az FBI leszűkítette a keresést azokra a személyekre, akik a nemzetbiztonsági tanácsban dolgoztak, vagy valamely alkalmazott által hozzáférési lehetőségük volt adatokhoz. Ez az a testület, amely titkos szolgálati, illetve védelmi ügyekben tanácsokkal látja el az elnököt. Az irodája a házban van. Tagjai az alelnök, a külügy és védelmi miniszterek. A CIA igazgatója és a hadsereg főparancsnoka csupán tanácsadói szerepet töltenek be. Hogy miből jöttek rá az izraeliak, hogy a követségi beszélgetéseik nem biztonságosak, épp úgy rejtény marad, mint meg a személye. Mint minden izraeli érdekeltség, a követség is a legmodernebb berendezésekkel védte kommunikációs rendszereit. Ezen berendezések nagy része az amerikaiaktól megszerzett tervvelzok alapján készült. 1997. február 27-én egy kellemes tavaszi délelőtt Tel Avivban a Mossad összes alosztályának vezetője találkozóra sietett. Az ülést Dani Játom, a Mossad Benjamin Netanyahu miniszterelnök által, kinevezett nevezett Mossad igazgató vezette. A konferencia asztal körül ülő urak figyelmesen hallgatták Játom szavait, a megaügy miatt kialakult kényes szituáció kezeléséről. Izrael felháborodott hangú tiltakozást küld Washingtonba, amir durván megsértve az alapvető diplomáciai szabályokat, lehallgató készülékeket helyeztek el nagy épületében. Ez nyilvánvalóan kellemetlenül érinti majd a Clinton adminisztrációt. Másodszor amerikai médiakörökhöz közelálló szájonokat megkérnek annak elhíresztelésére, hogy meg a egy téves fordítás szüleménye csupán, és tulajdonképpen a héber elga szlang szó szerepel a beszélgetésekben, amivel egymás ködött a cia mindig is így nevezik. Továbbá a megaszó nagyon is ismert a CIA előtt, hiszen a megavat egy közösen használt kódnév volt a közös hírszerző tevékenységére. A szájanok jó érzékkel még azt is elhitethetik, hogy egy másik szó a kilovatti szerepel a Mossad és a CIA közös szótárában a terroristákkal kapcsolatos adatok jelölésére. Egyelőre azonban nem tehetünk semmit, fejezte be mondani valóját játom. 1977. márciusában egy washingtoni kácsától kapott információ alapján játom akcióval lendült. Jálom, mint csoportot küldött Washingtonba, hogy járjanak utána a kácsa jelentésének, miszerint Clinton elnök állandó telefonszex kapcsolatban áll egy Mónika Lewinsky nevű egykori fehérházbeli gyakornokkal. Mindig az elnök hívta a nőt a Watergate épület komplexumban lévő lakásán. Tudván, hogy a fehérházban lehetetlen, Luinski lakására összpontosította. A felvételeket diplomáciai futár vitte Tel Avivba. Március 27-én Clinton ismét az ovális irodába invitálta lewinsky és elmondta, nem lehetetlen, hogy egy külföldi nagykövetség rögzítette telefonbeszélgetéseiket. Részleteket nem árult el a nőnek, de nem sokkal ezután a viszony véget ért. Tel Avivban a moszad emberei a szalagok felhasználásának kényes kérdésével foglalkoztak. Bár járatosak voltak a zsarulásban, az senki nem gondolta, hogy az amerikai Egyesült Államok elnökét megzsarulják. Ugyanakkor voltak olyan vélemények, hogyha a közel-keleti tárgyalások során Izrael sarokba szorítva érzi magát, valamilyen módon mégiscsak segítségül kellene hívni a magnószallag tartalmát. Abban is egyetértettek, hogy valószínűleg az FBI-nak is tudomása lehet Clinton és Lewinsky kapcsolatáról. Néhányan azt javasolták játomnak, hogy hozza az FBI tudomására, ők is tudnak a dologról, ezzel mint egy felszólítva őket, tartsák távol magukat a mega ügytől. Más elemzők azt javasolták, hogy várjanak, hisz ez olyan hír, amely bármikor óriási troppab. Végül is ez a vélemény győzött. 1998. szeptemberében nyilvánosság elé került a Starr jelentés, és játom lemondott. Az iratokban említés történt arra az 1997-es beszélgetésre is, amelyben Clinton figyelmeztette lewinsky a lehallgatásról. Amikor Luinski vallomást tett az eskütszék előtt az elnökkel folytatott viszonyáról, Starr nem foglalkozott a dolognak ezzel a részével. Az FBI a történteket saját tehetetlenségük bizonyítékaként szemléte, és lemondotta arról, hogy meg a valaha is leleplezze. Egy jól informált izraeli forrás szerint Játom még felhívta Rafi étánt, és megkérte, továbbra is tartsa magát távol az Egyesült Államoktól. Rafi Étánnak nem kellett külön mondani, milyen ironikus lenne, ha a saját módszerei csapdájába esne, amelyek Adolf Eichmann elrablásával élő legendává tették illetve ha csöndben meggyilkolnák, ahogy ő gyilkolt annak idején.